أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طانعي عيفتان من المؤمنين قد تتلوا فأصلحوا بينهما فَإِمَّا بَعْدَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْعَى حَتَّى تَتَفِىَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ <تصال> وإن ضايفتان من المؤمنين اقتدلوا ديزنا لجل لجلالو یو بل قانون ذکر کید پارا دیس لان د مومنانو نو مخکې هم اصلاحی قوانين ذکر شو او پس هم ذکر کی نو الله پرما یو ان طائفتاں او کچره یو دڑلې منل مؤمنین د مسلمانانو نا ا ک تتلو دیوبل سرا اغه او جنگ گی جنگ او کی دیوبل سرا پس او جوان دې نو تاسو سوګه فاسلیه بینهما د دوی په مسکه اغا صلحوګه مومنان الله جل جلاله په د یو جسد پیدا کړی او دغه چې سنوک پیدا شي آپس کې ټوړ پیدا شي نو دا تفرق ختم لږه د الله حکم دی چې وا تاسو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا دا لپ دین باندې ټول راغون شي او په دې کله کې منګول یو لګوي او ټوکلي ټوکلي او پیرکي نو چې کله دا پر کواریت پیدا شي او جنگ جګدل پیدا شي نزا د نبی له صلواتهم زسلامو طریقو چې بیا به شیطان په پری دی وسو تا چې د دې په مسکه نورې مسو سی واچي او دې کې نور تول پیدا شي او نور نقصانات پیدا شي بلکې د اصلاح کوشش وکه داغي په مسکه اصلاح وکه نایت نازلهم شان نزول مورې شان نزول کېم دا ذل کېلې دي چه نبی علیه سلات دو یو پیرا اناس ابن مالک سیوا ایما نبی علیه سلام تا اوپر مال که چره عبدالله ابنی اوباییبنی سلول تلالی چه داد منافکانو سردار دهی دعوت داوت پت ورگلشی نبی علیه سلات دو سلام لالو پخپل اغا سورلی بانی خر و پاغی بانی سور شو ناغ زمانه سورلیو ها او مسلمانانو موسر روان شو از مکه چونکه خورجن از مکه و دولی والا از مکه نو چی نبیل سلام را وانو نو خواه ما خواه کلی دی دولو والا از مکه و نو دی منافق دا خبر اکلا چی ایلی که عنی زمان نلرش استاد خرب بدبوین ما تا نکسان راکو عبدالله ابن عبای ابن سلو المنافق وی رئیس المنافقین و منافقان و سردار نوسړیو ته ځان سار نوې چې قسم په الله باندې استاد د نبی له صلوات سلام د سورلی چې دا نده دی بو ډیر خستر رستانه نو هلتکه داګه کسان او مناستو داګه د دا قوم یو سړی داګه د دا پارا هغه ترې د غوسه وکړه دی په لاره د صحابي چې خبره وکړه نده د پرمرد لبن رحاو ابن رواحه رضی الله تعالی نو د کسان پاسید ده پس کې جګړه جوړه شو غزارونه موشه د ساب او مسکې پلاسو باندې په چپللوبانې او د کجررو په سان غبانې نو دا جګ د په مسکې شو او بیا نو لات د سلام د په مسکې س حړله. او مجاید رحمت اللہ وی چی او ساو دا حزرج بارا نازل شوید او یو کولا دا چی دا دوکی بیلی رانسارو دا, دا غی بارا که جنگ شوید نو, نو دری وارد روایتو کسی تزاد نیشتا اوم دا دی مسکی جنگ شوید د یو سرا چکم عبدالله ابن را حاورا واحد اند دا دربت حزرجان دا سرا ادریدل آغا کبیله او دابل چې چی دا عبدالله ابن را ابن سلول نرسر اوسیان ادریدل نو دا نه لوا کیا دا زان لوا کیا دا ام دک کوا کې دا او پا ترب دارا یو ترب تا اسیان شل او دے بال ترب تا حضر جان شل دا دوکی بلی دا انسارو نو دا ټول شانی نزول یو دے بارحال دے بارک دا واکیا دا ایتو ننازل شو او بیا نبی علیہ السلام دا دی مسکے اغا سلح اکڑا نو اللہ او پر مال فا اصلی ہو بین احوان سلح اکڑا بیا سلح کې دا یاد ساتھ چې څول لکه بخامه خيو خپل حق کې کمې کې یا بپریدي خبر ده اندرازي نو که چې یو موځ خپل پورو حق کلم او بل موځ خپل پورو حق کلم نو بیا حاصل هنه کې یا به یو خپل حق پریدي یا به کې کمې کې س کمې به بل کئ نو تل یو چابله بس برکه بل بوته سره کته خبر ده اندلا نو ال ب دې اساس باندې پد بنیاد باندې اغه سنه کې لگه صحابه او کم پده اصاز بانده شوه نبی علی سلاط و سلام یو پیر خودبور کولو حسن ابن علی علی سید ریخ پلن و سی نبی علی سلام سرو پی منبر بانده نبی علی سلام بی یو پیر غطه کتل و یو پیر بی حل کو تکتل و نبی علی سلاط و سلام پر ملین ایبنی حاضر سید دازمه بچه چیده دا سردار ده او اللہ جل جلال حو با ددپ بنیاد بانده صلح را ولی د مسلمانانو دوه غټو ډلوږي او بیا دا څوم شصابو کې اختلاف هم د دینه پیدا شې چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی انو قتل کو سکسانو او بیا حضرت معاویه صاحب هغه یو ته چیرته د قاتلانو نه بدلوالا نو هغه بدل غستو هغه وخت کې د مسلمانانو حکومت دا مټ او grip پای باندې کمزورې نو بهر حال شام کې بیا مواویه سب خلافت قائم کو دی پلا عراق کې حضرت علی رضی اللہ تعالی نحو نو, نو یو بل سره جنگو نشوی وی او دیر جنگو نشوی دوالو دو طرف تی صحابه دی آو بیا مواویه سبوتوی جتا دک خلکو نه بدل والا ننگستا پلاس بانے بیعت که تا مون خلیفه منو اولی سبوتوی چې کم سی کم لاول بیعتو که اولی سب پده ماملا که آغم صحابی دی یو احتادي خاوه یو مطالبه او صی مطالبه او پهغلتته نه دی خوالی سر پر سوابوالو چې تو مطلب بیاوه زما پلاس باندې مسلمانان ټول یو موټه شي نوزه به که حضرت علی رضی الله تعالی هو په دغه حالاتو کې په د به کې د دی په دغه حالاتو باندې بدله ستتو نغ ته نور بیا کوم دوه پر کې کې نور ته ولات خراببي دل او د انتالله وار حال دا اختلا کې جنګونه د دې دی مس کې ډېر شي و دي اودا سي جنگونه شي و دي چې איז د کاپیرانو د مسلمانانو نه خبر دا نتا له حضرت علي رضی الله تعالی عنه چه تاسو وګو وې دا خلق مشرکان دي نه د شرک نه خو دي را تختیری لید ما کین خبر دا نتا له وي منافقان دي نا وي منافقو لا يذكرون الله الا قليلا نه دې الله تعالی مگر ډېر لګم خبره انداله نوته وی ست دي وي بز ده زمون غرو نه د خومنګ باندې بغاوت کړل زمون د خبره نه ځن اوخلل او دا غرنګي د صاحب د مشاجرات چي په دې کې خبره کول په دې کې موضوع دي چې کوم نه خطا شوی د صاحب مشاجراتو کې خبره نه ری ګل بګه ځکه الله دغې نه الله رض د خپل رضا اعلان کړ رضی الله عنهم ورضو اندس نو یو لسمه زی بارک مله درځ اعلان کړي او بل زم تیر شو په دې سپارکه داغینا الله د خپل رضا اعلان کړي نو له صحابه په دې خبرو کې ګوتیوال چي په حق را دي په نه حق را دي کې ټولو علما سکوت کړي باز علما نه چاته بس پړی دا جواب کړي بس داغی مس کې معاملاتو آی په زمنګ نه خپوېدل چې کنه الله جل جلاله زمنګ لاسونه داغی د وینو نس پاکړي مونږ په دې جنگ کې نو نو خپل جبیول لګندګو ابردا اندال نو دکرانګي نور علماء او اېچ علماء دغه ګوتینه دی والي بعض خلک دغه ګوتې مشاجرات د صحابهو کې داغه اختلافات کې هغه دواړه ډلې په حق وي هغه کې ګوتې والې دی به نن بهرال بیا د سې چې ام دک حسن ابن علی د رضی الله تعالی عنه زه د بیا خپل خلافت نه کوسی ماوي سبب سره هغه سربیا سلو شو یو خلافت شو قائم شو خبر دا انداله بس دې خپل امارت قدم کو او غي ته والا کلاس نو څل هغه کی بداس کیږي باز بخپل حق او هغه پریدي الله پرمای فاسلیه بینهما فان بات احداهما او چر بغاوت کو يودي له نو على الاخرى فبلي بني زياته او کو ظلم او کو يودي له نہ فقاتل للي بیاجنگ کې اغړل لسرا تبغي چي زیاتې کې حتا تفيعه تر دې چې د واپس شي اله امر الله او حکم الله تعالی نو مظلوم زره کې انا چې د وړل له بجنګ باندې خو جنگه خبر ده انده لگا دیو هغه یو لوري د بلغه بل لوري چې خو جنگي خبر ده انده لگا نو منګيوزه کې څه کسان سولې یو مشر وي خدا دې خیر وغلا ول بیروغو خبره نه دلګنه اګروغ نشو بیا به خو جنگو ما کاکا دا نیت خوري د دې صحیح نه ده خبره نه دل ما دا نیت بدل کنه کپدینځه موږ له لونده شی بیا ډوګیګین خبره نه انده راځي نو مسلمانان هغه کې به د صلح کوشش کی او زیات زور په بچا باندې لګی چې کومه مساله باغی پیر کنه او ځی بنه کای چې بس مطلب دی مکمل کافرانه شو دې خزه اګید کی د دې مالونه غنیمت وکړی نه حاکم بداغي مالونه بند کيده غي زنانه به محبوزه کی اګي بغیر کی. کی جیل کی به واچی خبره اندازه لگا نه اول التحقیق وکړشی ک چر کیدای شي دا بادشاه پنه حق باندې امیر او غي په حق باندې نبي غي سره حق کیدل په کار دی حاکم ختم البکار دی ک دا حاکم خلافی تباہ لحق ولا سرکی خبره اندازه او کو بل حاکم په حق باندې دی اګي بغاوت کی نا حقا د بادشاہ ایلاب کئی دامیر خلاف کئی او ترکی خلاف کئی نو بیا با دا اغی خلاف ہوت رئی گی لاؤل باغی پوئی گن پوئی گی نو بیا بور سرسک ہے جانک بیا به راولی او بیا به پوئی پاغی باندی آگی سر بیا پی سلک ہے او آغا سی حکم با بی کې چې چکم د شریعت حکم دی نو باغی پرکا اغا با حق تراکا گی اغا بنا او چته ز انتظار نشی پد سردا کا پیرنج تاسو مالون اخوز به محفوظ وی الله پر ملو ان توایه فتان من المؤمنین کدم مؤمنان نو بغاوت سره د بادشاه خلاف یا یو مسلمان د بل مسلمان خلاب بغاوت کې اوزیاته کی نه پد دی د ایمان ننوزی خبر زنده کنه د خپل ایمان باندې البته جنگ وسرزکه جائز دی چې نبی علیہ الصلات والسلام پرمای حدیث دی خذو على ادي سفهايكم د خپلو بې وقپانو لسونه نسی قوم کې بې وقوف بل سره زیاتې کې جنگ نه راغله لسونه نسی اه مؤمن سره اس جنگ نه شي کولی لقب الحديث کې رازي کې تعال المؤمن كفر سره کې تعال چره نه دا کفر دي کفر بدو کېسم یو کفر اساره دي بل کفر اکبر دي نو اس یو مسلمان چې لاله وغسر جګړه کول نبی اسلام او کفر ویلی اوبره انداله او د کوفر دا, دا معنی نه دا چې مطلب ni ما ماته شوه کافر شه د دې سو معنی دي ته کوفر اسار وي مطلب دا دی چې جګړه کې نه حق کې نو اخر به کافر شه خبر ده ته نه انسان کوفر توباسي دا داسې ګناه ده باز ګناه ده چې اخیر کې انسان کافر کی یا معنی دا دا چې دا ګناي کبیره خبر ده ته نه بل ما نه علماء وکړي را چې دا کوفر وت نبی عليه السلام ویلي د انسان ایمان کمزوري کی خبره مه اندازي نو کفر ته نبیلی اسلام وی مومن سره جنگ کول دا کفر دی مانا دا د غټه گناه دا مانا دا چې دا انسان باخره کې ایمان نه خلید دنیا نزی خبره ده نا ایمان باخره کې مسلوب شي او مانا دا چې د ایمان څخه کمزوري کې نو ګور د وا حدیث ارسل یوځپ په حدیث پوایم یو ځکه نبیلی اسلام جنگ مکوا او بل ځکه وی جنگ مو او سره او الله تعالی پرمایي او د انالله نو چې کمم ځای کې باغی مومن دی بل سره زیاتې کوي ناغ سره جن کولی شي او چې کم مومن دغه بل چې سره زیاته نه کوي ناغ سره چې سې ب سر جګړه کوې او د خپل ایمان ته خطراتدي جوړول ليله پر م یم بغت ک ی بعد احدا هم کچې زیاته کې ی وړله په د دواړو کېه پهې بلله ډله باندې نو فقط تاسو اوجنګيغه الاتی اغه پر کیسره کمی پر کیسره تب غي چ زیاتې کئ حتا تر دې پوری تفیعه چې اغه واپس واپس شي الا امر الله حکم د الله تعالی دا صلحه تا فان فا فعت او کچره دا ډله واپس شو زیاتې پر زیاتین د زیاتینه واپس یو کړه نفاسله بینهما بالعدل صلحو که په مسددي کې بالعدل انصاف سره وسل خير بل ذكي راجي سلو نه ډير ترين نو سل باندې انسان نو کې باغې باندې د الله تر په با اجر عظيم ميلاوي فصوفنوتي اجرن عظيم نو باغې باندې با اجر عظيم ميلاوي کې د دې مس کې سلو کې بل عدل په انصاف سره واقع سيتو الله وین انصاف نکارله ف ان الله يقينا الله تلا چې نه لا يحب نخوي یحب و خوخوی المقصدینا انصاب کون کی چکم خلق انصاب کئی نو الله جلال جلال نو اغیسرا اغا محبت ساتی انما المؤمنون اخوتن مومنان چی دی اللہ جلال جلال ہو پرمایی دارون ندی نرون نموراد اغا پا دین کی رون ندی قبر دین دالا پا جنگ جگلی سر درور ولی ننوزی درور ولی دینی نا او د ایمان ننوز ګره الله یو رولیز ذکر نو که یو بل سره جګړه شونور ولین ننوز او دیم الله جل جلاله ایمان ذکر کومومینان وته وي نو پته ولګی چې په جنگ جګړې سره اغا دانشو چې دی کافران شو او چون کې بغاوت ته سرکشي دا او بیا مرور ولی برقرار دا خبره ده نن له وی دي صاحب کوم تاس نمای د صحابه د خبرو کې دای کې ګوتی زکنی یول پکه لکه نبی السلام د یو صحابي بارے کې ویل تعالی رض الله مبارک شه د پزمه کبه شهید ګرځي خبره ده نبی السلام دا پیشن ګوی ورکړي خپل ژوندون باندې ادی بیا رستو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مخالف د حضرت معاوي رضی الله عنه سره شې خبره خبره ده مکمل په حق ینه بالکل د برحق مقابل کې حضرت معویرن په حق باندې نو و په کار دي شهید نه و زکه چې کم دو ګناه پر اوږنګي او په حق باندې اوږنګي کې ملشي نو ته شهید نه و لیکي شهید هغه ته وی د اعلان کلمت الله لپاره ځنګي د الله دین اوجت شي نبا ته حسب شهید څنګه نه پتاولګی را چې تاګه کې دواله ډلې په حق باندې نه وي خبر یو خطا یو ترپتا یو مسله و داغینا اختلاف جوړ شي او پاګې باندې اغه جنګیدلی نور ورولې ننوزي ائنم المؤمنون مؤمنان چي دي اي خوته دارونه دي په دین کې فاسلیهو بینا خويکم الله پرمای صلحو کې نور ورولې تقازه ده هر مؤمن سره ضرور ده نو ضرور ولې تقازه دادا چې فاسلیهو بینا خويکم د خپل لرونو مس کې الله پرمای داغې مس کې صلحو کې چې کله تنازع پیدا شي ان را خپل لري یاد نه مسلمانه دا حالت جوړ شو چې خپل رور خپل رور ورکان دې چې به خو غورځ خبر د لګه داې حالت جوړ شوی او الله پر می ټول مومنان لوړې بل نهص وخو پرې دا دغ د نه سب د چې حق دی که دغ چې سروانو شو پهکاري چې صول اوکي تا سر رووانو شصول اوي بلې ټولو مومنانو باره کله پر میده وړې تهکله د الله ېږې لا لکم تر هممون خي دپه چې په تاسو باندې څوکړ شي رحم وکړشي نو د الله نه رحمو غواړي مهرباني غواړي نو د پیر رسوله بهترین شیر دی د هغه پیر جوړ بهترین شیر دی الله په دې رحم کوي نو مؤمنانو مسک مست راځه ورنه او کې دوړلې و او ینی وجنګ کږ و ان تو پتانې کچرې دوړلی من معامیننی نه د مومنانونا ای تلو او بل سره جکړو کې اوجنگی ی نواصلی هو باید او مع اصللاو کې په د د دواړو کې پهشریطری کې سره الله حکم دی راې عدالت د عدالت دی را کې بغت باغت احداو ما کچرې زیات او کوزلومو کو یو په د دوړو کې۔ على الاخرى قد ير بل لباندي نفقات الو جنگيه التي غدل ذرا تبغي tia ظلم كاي زيات كاي حتى ترده پوري ففيها چ واپس شي الامر الله حكم دال الله تعالى تا فانفاد فا كچر واپس ود کدل باغی فاصله بينهما اسلاو کے مسجد ادوالو کے بنعدل په انصاف سرا انقصې تو او انصاب کوئ ان الله یک نهن الله تاله یحبوخواهوي المقصتي نه انصاب کوون کې ان نهمنونه یخواتون یا ک معامان چېدي ی خواتون داروونهدي فین کې فاصلې هووب نه هو کومیلاو کې په م درونو خپلو کې په واتقوا الله ويركوا الله تعالى لعلكم خائف استغفرت الرحمن ترحمونا جبتا زرحموكلیشی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا من اهل الايمان واجعلنا بزينه الايمان واجعلنا حذات الله لكم احكامات بيان په جون کې عملي تمون په جون دونه کې راولې الله كريم جوڑ پیدا کړي الله مسلمانانو مسکه اتفاق اتحاد پیدا کیا کم تناز و دی الله ختم کړي الله تزمون راضي شو الله ځانسي مجه هغې دینونو د خیال الله پرسته کې الله मजबूती کې اصلاحي او تورس الله خپلې مدلس شاملې حال کې الله تزمون راضي شو الله ځانسي